pikë sporti falenderojmë Allahun e mënduar, apsosikurçi i takonati falendërimi. Alhamdulillah. Dhe lutem Allahun e mënduar që na beqaton me të mirën tinë këtë bodën, botën tjetër. Amin. Sikurçi lutem që baqja dhe bekimet e të imi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha ata që ndinë këtu gjën ditën e fund të kësaj bote. Amin. Padojshim sa tema që ime duke fol për ta mendoj se është nga temat etike që duhet domosdoshmë më të, të, të mësoj çdo besimtar. Nëse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 mirë po nuk ka qërë kjo agjerim kjo namaz ose adhërim e tjera të përcildra me këtë përjetim. Andaj një furtun ka ardhe i kam praktisë e gjitha. Këse nuk kam pas ndë një motiv cektuar pëse të rezistojnë. Andaj dhe ka fillu praktisë e masive e obligimeve të shërjatët. Tashme elhamdo e jemi dëshmetatë një rizimit të madhë dhe po dëshirojmë që kras këthimit të madhë të njerëzve në fene Allahot a Zogjelë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 të kjenë dikim, të kjenë përjetim është të ndimë bëndshëm prezensën e ati që po i akushtujmë vibratona. Allahu për të shikanë, Allahu për të në gjendë, Allahu për dinë gjendën të ndërë, ta është më je para ti, dhe si kur se si këtërni bëgjë u zirahimullah, Allahu azza wa gjelë është afer krijesave,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 është këtu mirë po njerzit endi është larg andaj duhet një përpjekje që për të lodhen për ta ndjerkët për ta ndjerkët ajo është afër mirë po padyshim se ai çë përpjekë dhe munduhet e gjen dhe endi për këtë sy Allahu xhallehu velehu është afër madje ma afër Allahu thatu we nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nejmë afër eliusa ne që damonë ç'i roh në çafon e tij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 Nga njerë e përshamull njeri kur të lezon për lutjet e të parëve tonë, si lut. e në lutë. E vërinjë e komunikim të dërjë për të malon gjellëvale, a një privatsi e natyre sërral, që nuk e gjenë të komunikuj me dikentjet e rashtonë. Dhe shësët e ka ndirë, parë në përshamull kur një për njeri, apo në sejqëdhe, në gjysmë të natës, të gjithën nuk e fjetër. Ma dje, e një Edhe po tangristas eren as kus nuk ndëgjën dashapën. Do të punën më denjë. Ai në pashtoritje që mezi e dëgjon veshin e tij, në këtë natë e lut Zotin ti, e tij, dizolutje që ndoshta pothuajm, ndoshta gruaja e tij apo vajza e tij apo motra e tij apo baba e tij apo vëllai i tij në afarit e tij nuk e ndëgjosh vëprat. Është me përkushtim. Me përkushtim të plotë i dorëzohet Allahu xhallahu për arsye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 Nuk foli, respekt për zonet i. Këtë. Në e bëri me shenë, po se idhë një minuki adhurovër. I thamë, edhe ne kemi me vete një që bënë kështë si ti apëtanë. Kam pasame në një dhytarë, partnerë, ndërshan shërptorë, kur dhe qoftë që ka qenë me ta. Atërë e këndëgje, kemi një edhe diken që bënë si ti kuptojë se këta nuk qenë ka si këtë. Do shë ditë, Ata tani qesën u kadroni kët idul e çfarë adronin jo? Nëse ske një ndonjë idul saktum, atë çfarë popullën jo, çfarë adronin jo? Ata thënë e adhurullallaha ta'ala. Ata thënë e adhurullbatum Allahun azhajal. Ai tha wa man huwa kushashtai. Ata këupërgjëj. Tha alladhi fi s-sama'i 'arshu ashtai që në qjellës fronit i tij, ndërson tokësh pushtetit i tij, ndersa Gjukimi i ti qarkullan në të gjallët të dekur. Do, Allahu, atë që e gjykon dhe atë që e cakton, gjukimi i ti realizohet edhe të këtë gjallët edhe të këtë vdekurit. Atër kjo u që ditë me këtë përshkim të zotë, se kështë në gjuar të që të këtë zotë kështu që bënë, tha e si e din jo që zotë ju, juaj e bënë këtë, për ka ju e kuptuat. Atërë, ja këthëhu kjo nga të rektorët, tha, Allahuna e ka dërguar nebën një pejgamber, një dërguar, që në qabdhe. ka pësuar për këto. Atërë tha, qëfar ka bërë kjoj dërguar, ku ështaj, tash ku gjithaj? Ka vëdhahullah, e ka kryrë mësionit dhe Zotë i Gjallahuna e ka marrë, ka vdej ka vëdhë. Atërë tha, a va ka len dhe një gjurëm kjoj pejgamber, në një shajn o të zime, apo atërë kjoj të rektori tha, në e la librin e kryosit, në e la librin e kryosit. Atëhertha ma tregoni kët libër, tha dhe ia ja treguam mushafetin. E ja kanë cil Kur'anin dhe ja këtë ka lënë ata. Atëra ata nuk din çfarë isha nga se padysh më ishte njëri i ndoshta juaj tjetër, juaj tjetër, ku ta komunikon me përkthyes nga se ishin tregtarë dhe kishin përkthyes të lloj-llojshëm laj për gatithimet. A tha, "Unë nuk e kuptoj kët, po a ka mundësi ju të më lexoni çë diçka këkon?" Dhe fillu, filluam të ishim të sajtë, ne e lexonim dhe përkthenim desa i çonte.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 Përse më nuk ka, ai nuk mund ta perceptoj ta kët. Dhe, dhe pastaj e për Islamin. U fot në thenë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fot dha abor në mbeti, hipom nania mor në mbet. Pastaj gjat udhimit thotë, jamsuam rregull i Islamit don, shah ditën e namazën e abdesin e rregullat caktuar me namazit. Dhe jamsuam disa për sureve të Kuranit. E ka mësuar edhe me lezu kuragjat udhimit atë. Thotë felem ma jenne leilu sa të përsa në pështëj në ata, u falem kocaktuar në ata dhe shkuam në të flajem. Normal, në këshim obligime, pa të më fali atësin, tash më falem dhe namaz në ata dhe shkuam në të pëshuim. A tërë në tha, o, popër, aj zëtë që më mësuat ju mu, apo, që më mësuat mu përta, a flan aj kër bie në ata, mirë, ditëm po e adhurojmë, se qenë ka dhe ajë zhuar, përna për cilë, tash kërna fl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 Tash nuk i nevoj me jetuin ishull, këtu ka musliman, jam bled nësë të hola, thamja këtu i kit, mi aftuin që këtu tash bërsh bën bën ten, për saktor, të bërsh me të banimin tën, përsa këtu ështu, të vazhdoj e të në tënden, a tash vazhdoj me të thimin tën. Atere, tha, të farin këtu? Tha, janë të hola, sa si e të aktuar e parao që të krymë pun. Atere, tha, La ilahe illallah. Në këptim të qëdis, në nuk merenën të dojt me Jë po mësoni për po një rrugë që si duket ju vetë, nuk i keni rasë e rrugë. Jë ma keni mësua një rrugë, si duket ju vetë, nuk keni shkjel në <të> atë rrugë. Rrugë e bindis, rrugë e, e përcilis. Tha, unë e isha në një ishull i vetëmuar. E adhuroja diken tjetër posti idhull kam adhuruar, dërsa aj nuk më humbi si kë kam alua idhullin, i vetmuar në ishull, dhe me gjithat, Allahu nuk muhumbi, më humbi, më dërgon të furnizim dhe më mbikqyri dhe u kujdes për mua, duke qenë kështu gjenje ime. That, e tash pasi që e njuha më humb, thët, nuk është e mund shma më të. Dhe refuzoj të holat, unë bështat në Allahu në azo gjalli. Shëtë kë kërë ka përtu këtë afërsi të Allahu gjalli huala, e kam afer, a i më kujdes për mua, haj, haj nuk flan, Po, nuk po flasë të kuptim të obligimit, ne kemë nevojës i njerë me flajt. Mirë po, shiko që farë përjetime, të posaqime, që farë kuptime të veçanta, jasirë në njeri ju, bindja se Allahu është me te. Allahu nuk e përsilë, Allahu e kënë dorë, Allahu e kënë bëkqyria. Atëra e hu pastaj gjithon djejnë edhe për nevojnë për njerëzit. Pas du dinëvoj pastaj për ndihmën e tyra, as nuk dinëvoj pastaj din pas ndoshta shpesh hera ndosht si që edhe gjumi ti ik si pas e lidhës tim alla ona soxh. Të drejtë rop shto. Po në ndina kët. Sikurse ne për shemb uh, kur na vjen një i dashur, mik, vlla nga larësia se kem po kot më gjatë. Ndoshta i rin 2 javë me nive, 3 javë me nive. Dhe gjatë kësaj periudhe na çrregullon sistemi i gjumit skrajshmërisht. Dhe nuk e ndim kët. Nga dëshira pësiporri me te. Ndo është ta, para arështi nuk kemi mund të paramendojmë, apo se mund të zgjojmë në shtatë mëngjes, që të shkojmë punë me dy urgjumë. Nuk këna mund të këtë me të paramendojmë. Mi pojatë është kërën miku, e po e shohim, po e preko me kemi afer, apo këja aferësi me te. Këj komunikim i dhejtë me te, po në bëndë që të harëjmë gjumin, Ma djetë, që arinë këtë shkallë të përjetimit, thotë, filanë që dhëri me Allahu në dhë gjellë, a dhëri me dhe ti, filanë dalë gërë të kompenzër edhe nebojnë përëshime dhe përpije. Dhe në atë mosë. Andë njëri, kër të ndinë këtë afërësime Allahu në dhë gjellë vëllë, këtë komunikim me ta, se Allahu në dhë gjellë vëllë është pranë meje. Ajë po më shikon, o, në kom ofarë, ofarë kam ata. Vallahi atë. Kjo është një shkak thetë i rëndësishëm për vendimtar për të filluar ta ndijm durimin, të përqëtohem që nacit e këtij durime. Këto vepra të mira, kemi edhe këty njëri i cili pandikuar nga meturinat e shoqërisë rreth rreth rrotull, e kishtoi atë shënjë të pastër. Po, po, do. Ne u kem problem sepse shoqëria na ka zhytur në shumë errësira, në shumë zullim edhe në njëherë po përpiqemi, mundohemi. Por vazhdim akoma edhe mos ta ndiejm të shoqëroim me shkaqet e të tjera që, që na ndihmojnë. Po, normalisht fillimisht duhet këtë ta ndijmë se Allahu po na përsill. Nuk kemi dukë u adhuruar, nuk kemi dukë u falur, të përballemi me nuk është as kurrë skondrë kuptimjo jo, ja. përballti është Zoti i gjithësisë. Tashmë dukë i folur, tashmë dukë i adhuruar, tashmë dukë i komunikuar me të, çoft me namaz, çoft me dhikr, çoft me ajrim, me çka të çoft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 të përbjek është. Qe kur është të fillon më pojnë Amazonate, po së ndih kur që mërë morënë. S'kam në përjetim, flanë. Adëni që ka të të përjetasht të ndrime, është të athem kështë kushtimisht, është shumë ma është rajt se të fitosht miliarde euro. Hmm. është shumë ma shtë rajt se të fitosht me Me, ku e dihune avton, parcele, parcele, pushtete, pushtete, shkola, shkola të krysh, është shumë e rëndësishme, me është të rajtë është, po shumë e është të rajtë është. Atër te, Subhanallah, për një copë letër, një copë letër dëshmi se jetë dikushi, katër vite. Katër vite dhe angazhim, që nesër, me pasnëve të punësosht dikonë,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 Dhe Allahu Jalla shika, Jalla u shika këtë sartë rënësëshme. Njëhet e kësilë, Allah në sura në këbutë. Në fund të sura në këbutë. Në ejetin gjarrët e nanë. Allahu Jalla u vela thëtë, «Wallëzine jahedu fëina, lë nëhdiyennehum subu lëna. «Wallëzine jahedu fëina». Ata që përpjekën, ata që mundohen, ata që japin mundin nga anë të të në maksimalë,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 të drejtojnë këhëni. Mërënë që është për tjeku, të mundësojmë. A edhin që ka është të interesant dhe nërguar. Me këtë kombinim, kjo është ajeti vetëm që ka është të në kuran. Këllogja në uala, kështu bënë mërënë mërënë për të ti. Kësh, më lutë, në eke mërë. Ka ajtët shumë të në kontekst përgjithë, në është e epe këtë këtë kë këtë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 Dirin të në masë, duhet të ishtë një gajtë me sakrifiku. Dhe i kërështë, unë e mundu është, ja, në kërështë nuk e mundu. Sa e mundu? Një mujtët, hë i duke. Ja pra suri anë kebut, sa të thët, sa duhet me mundu. Allah u gjelë dhe ora, këtë surë, e filan qështë, e hasi ben nasu, a munduën njerëzit e të bërë, që të lijen, e një të rëku. Që të thënë, amenna, këna besuarën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 o le ja'le manna Allahu alledhina sadaqu, o le ja'le manna l'kathibin. Provimi vazhdan dheri kur, dheri sa qartas të djet i vërteti nga gënjështari. E sa kjo praktikisht mund t'jet ja gjatë, që i ka, në kuadë dhe susë ankebut, Allahu ka filluar flet të fletë për tërgimin e nuhi të alisam. Nuhi alisam është përmenë shu në shumë vendë në Kurënë, Ma di është një surë e posaqme për nuhin apën. Por është interesant se kjo ajet, kachmërëndësi, nuk është përmenë surën e nuhit. Kartë. Por përmenë në në në këbut. Në surën që po fletë për vazhdimësin e sprovave. Apo? Dhe pora parelembranë që timi të gatshëm për stabilitet, apo dhe rezistencë. Dhe pora prëmëtanë në fund të kësaj sura, se në qopë se vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë me rezistencë, Allahu Gj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 Allahu Alem mendoj që e ka simbolikën e vete për në të reguar se ju që për ju të reguim se kena mi usë përvu. Dhe juve që për ju prëmtojmë se në qofë se përpjekin dhe mundoheni -të do të jepim. Dine se nuk kemi afate kohore që prëmtojmë për këtë punë. Por ju garantojmë se do të arre jetë apështë. Në të keneve të përpichemi. E ju në është përpichemi. Po. Afate mardhesha mesnive dhe mesalat është. Përpjeku të adho. No. E, mrsoki, s'kam arishë kohor. Ai e din kur? Ai e ai e vlersan, padyshi nuk të ban, por dikujt e mundson pas një muaje, dikujt mas 5 vjet, dikujt mas 10 vjet. Apo mirë po nuk të kalohet koha nuk të mos i guala ato. Ashtu është. Në çme pas 10 vjet nuk të kalohet ato. Perpiqje. Prandaj afati kohor nuk Nësishkan është të përshir në marrëdhësi. Është të përshir angazhimet dhe përpjekja dhe është përshir garancia për vendos Allah në rrugën e tij.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 Normal që ndjesia e të mbikëqyrurit të Allahut domethënë është një ndër, është një nga shkaqet që neve na bën më të vetëdijshëm edhe më të përgjegjshëm për punën tonë. Normal kur mendojmë edhe shpërblimin e Zotit edhe mbikëqyrjen e tij domethënë çdo çast në çdo kohë, së tek e fundit shkalla më e lartë e besimit është të, të adurosh Zotin sikur e sheh me atë, megjithëse ti nuk e sheh atë, ai prapë sheh ty. Edhe është normal edhe kjo që kjo është një ndër komponentat kryesor besimtar, të besimtarit, domthonë që të aduroj Zotin sikur nuk e sigur e sheh me atë, megjithëse ai nuk e sheh a ishtë në në një bikëshurën e Zotit gjithëmonë. A duhet për, të përpishemi gjithëmonë për të bërë punë të mira? Normalisht, du më thënë, e, vetë zemra njeri o të samur larkë punë, vetë mira të ri, aqë më shumë qëtësi edhe pushon edhe fillon edhe shkon drejtë dhekjes. Punë të mira janë në rëngjalli e zemrës, normal që sa më shumë punë të mira tjenë, aqë më zemrë të gjallë kemi edhe aqë më vitali jemi së njerës.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 Për që të prezantuar te di mirë, te të devotshëm, ashtu si urdhon Islami, ashtu si urdhon Sherjati, hadithet e pejgamberisë as në Kur'ani, tradita e pejgamberëve, e gjithë pejgamberëve kanë thënë që Njëu, udhërohet xhimon për punë të mira dhe bindje ndaj Zotit. Dhe bindja ndaj Zotit është një nga punët më të mira që mund të bëjë muslimani. Të ndjerit vazhdimisht, gjatë gjithkohës, se Allahu të mbikëqyr, është është sebe pa dyshim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 është e më mirë bukurinë, mm -hmm. e gjenetit. është e afroët e ka lau qënë dhe u ala. Nga njene, një knacije caktume, apo është nga kjo pozitë. Knacije caktume për të besë sabile. Për shumë, të knaqin për namaz është këtu. Mm -hmm. Oso ne imi këtu. Ne imi këtu. Për të na inkurajuartë të të të tësisë, të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 Në mundsë të ndim freskinë kësaj pozite, ç'i vjen pejnati këtu. Mhm. Mm Dhe ne kanoçim jashtë. A është freskiçi ka ar prej këtu për të thënë se vazhdo apo për të rritur të? Shikoj, po përdhet. Shikoj se si po kanoçish me freskinë apo. Para më ndo po të jesh ti për njëri kësaj freskie aftë. Të inkrojm për të vazhduar. Shembull konkret. Mm -hmm. Njëri, për shembull, një njeri, për shembull, eh, uh, dëshën të bëj drejtorin e firmave ato. Kjo është pozit. Kjo është pozit.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 utan gaje andaj thodi kajmë, kër, ka imrahimullah fjalout me të përmend në pozitë dhe shume i bie që këtë pozitë këtu ka shanse për të gjithë apo jo ja. po nuk kemi thënë vetëm për njerëz ja. vetëm po apo jo shanse është për të gjithë po për të gjithë po ashtu do kur sikur ka ja. riga dreitorët që vetëm për një ja. vetëm është si shambull për ta kuptuar ti është pozit, në pozitë edhe të shpërblihesh vetëm një herë me kët dallon shumë apo të dallon shumë ene andes kimi pozitën ne kemi freskin vetëm freski kemi vënë ndonjëherë edhe kë freskiot inkurajoj Êshë për të doftojnë që ne më të bëjmë pesimitë që arjenim njerë dhe së arjenim do të. Ashtë të torë. Dhe që këllë të thëti, Mënë Gajmë, Rahimullah. Hëtë vë hadhi lëdhe vë tëne'u mbilqidme. Thëtë, këknaci. Edhe për tim i kësoj begatia se ji duke i shërbujër. Subhanallah. Nuk ka shërptor qëknacet në shërbimë të ti për vetë se robin dhe Allah të të zë gjënë e ndin kënatësin që në më ka mundësua, Allah o të të shërbëjtë. Thot, inë në më të hësullu, arritë si. E përdi, më të si më arritë këtë? Thot, me durim, ale të kërro, me durim në pëknatësi. Ka njëra nuk të pëlqen kjo, gjumëndur me prisha, përson, e po, këtë që qëto, këtu kalitësht, durimin mm. këto pëknatësi, edhe në lodhje, fillimisht, Pasaj të thëtë fejda sabër alehi. A që vëse bën sabër doran në këtë qërshtje, në, në, në, në këto paknatësi, në këto vështërsi, në këto lodhje. Ato sada ka fejda sabëri hi. Fazë e dytë. Fëllimesht mundosh, apëtan, mundosh. Pas taj kërkohet me qeni vërtet. Aki për një meti për qështë që pëtanë. Apo finon të të qertësoa njëllatë, pëse po bën këtë punë. Thëtë që me kaimi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 Dëshënë të të lëstë, dëshënë të flinë, të dëshënë të... E s'gjeja nga gjumëquë e e qante, e sikur se qante mi, pëse për më aprirë gjumin, apo? E nefësi qante, qante, pëse për e aprirë gjumin, e nefësi qante, pëse për e privon nga, nga ushimi dhe pija, pëse për qante? Dhe mi po, kështëte, e tërheqja zvarë, zvarë e tërheqja. Hëtë fema zilë të esu ku ha, rrëqja, lehi, dhe vazhdimesh kështu e tërheqja, ha të të n وهي تضحك لا يتاثموا دوكش. اكناشو. باكناشو. الله لم نصفتها. امين. الله تسبح له. امين يا رب. Ta kemi ne misionin të drejtë për vazhduar të, të njëjtën bisedë hoje. Nuk e ndërpresim këtu ja. Inshallah. Të nderuar miq, ky është fundi i emisionit me këtë lloj këshille, me këtë lloj ndjesie të këtyre të parëve tan, të cilat e tërhiqen nefsin e tyre duke qejar. Për të arritur moment ku i nefsë është i knajshur, është i gëzuar me shijen adhuri e adhurimit e veprave të mira. Ta komi në misonin tjeder, dhejnë misonin në arshëm, që ofshmë këtësit në laut, selam alikum, rahmetullahi, o berrakato.